ונשיך ובניך הטובים לי הם. ויען מלך ישראל ויאמר, כדבריך, אדוני המלך, לך אני וכל אשר לי. וישובו המלאכים ויאמרו, כה אמר בן הדד לאמור, כי שלחתי אליך לאמור, כספיך וזהבך ונשיך ובניך לי תיתן.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 תמנה לך חיל כחיל הנופל מאותך, ושוש כשוש ורכב כרכב, ונלחמה אותם במישור, אם לא נחזק מהם, וישמע לקולם, ויעש כן. ויהי לתשובת השנה, ויבקוד בן הדד את ארם, ויעל אפקה.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 העודנו חי אחיהו והאנשים ינחשו וימהרו ויחלטו הממנו ויאמרו אחיך בן הדד ויאמר בואו כחוהו ויצא אליו בן הדד ויעלהו על המרכבה ויאמר אליו הערים אשר לקח אבי מאת אביך אשיב